Така, минавам на втората идея за размишление. Хекао. И преди сме говорили за свещеното слово, и сега пак ще кажем някои неща. Хекао е свещена наука за ключовете, защото думите са ключове. Сещам се какво казва Мерлин, само за малко. Казва, докато имате още време, създавайте бъдеще. Някаква свобода. Човека все още има някаква свобода. Създавайте бъдеще, защото след време няма да има време да създавате бъдеще. Така че сега времето е толкова важно да постъпваш максимално чисто и благородно и разбира се колкото може моя съвет е, колкото може по-тайно. Така, да продължа. Според Хекао, думата е Творец. Тя извиква нещата. Нещата се извикват чрез думите, чрез постоянство в думите. Думите, които излизат от твоето сърце, те ще създадат твоя свят. Свещените слова са еманации. Излияние на боговете. Истинският хему или жрец има преди всичко скрита свещена сила в себе си. Хекал. Поради специалното му отношение към истината и към думите. Което разбира се не е лесно достъпно. Истинският жрец е виждащ, той е освободен от всички изкушения, той е чист, той живее извън пътя на човечеството, той е отдаден всецяло на нетера. Жрецът е брат на боговете и чрез тях той вижда себе си и живее живот изпълнен с Бога. Бог в човека, това е неговото върховно оръжие. Най-голямото оръжие, Бог в човека. Хемо или жрецът в човека, това е от друга страна чистия дух. А чистия дух е далече от земния свят. От земното мислене. Жрецът живее в безвремие в безсмъртие. Той не е в света. Един жрец, Хораполон, казва ап или тоест, сърцето е най-важният орган в тялото. В тялото на човекът. Ще обясня. Първо, говорим за духовното сърце. Сърцето е свещено слово на Бога. Във всяко тяло. И ако човек следва свещеното си сърце, той всъщност следва Словото на Бога. Това означава, че сърцето на човекът е това Слово, което решава пътят на човека. Свещеното сърце е излятото Слово на Бога. И поради това, той е несътвореното око на човека. Несътвореното око на човека. Когато сърцето е свещено, изкушенията не могат да ограбят развитието му, т.е. неговата дълбочина. Но ако сърцето е хати, т.е. на египетски външно, обикновенно, тогава това сърце ще ограби Хекао е свещена сила и сам Бог казва: Хекао е моето име. Хекао е името ми. Силата и контролът върху Хекао не е само Божия. Тя принадлежи и на свещения човек, тъй като те са в единство. Хекао или свещената дума, е хранилище на Божията сила. Един друг египетски хемо жрец казва, жрецът Битис казва, в съкровеният подход към нещата се изработва Хекао, т.е. думата на свещената светлина. Значи в съкровеният подход към нещата се изработва Хекао или Думата на свещената светлина. Човекът на свещените думи живее в свещеното време, т.е. в вечността, а не в календарното време, външното време.